Валентин Чамерис, «Майська ніч або Ворожба на павуках. Журнал Дніпро, номер 34 за 2005 рік. Повість «Химерія» в 12-й Київські відьми, знані всьому світу з того, що вони вміють штукатурити з українських предань. Як пригадується, Обіцяв вам, що в цій книжці буде і моя казка. Пасічник Рудий Панько. Чому й не розказати, не потішити стародавньою побрехенькою? Ех, старовина, старовина! А яка то розкіш, яка радість зійде на серце, коли почуєш про те, що давно, давно, що ні місяця йому, ні року немає, діялось на світі. Збувальщини, розказаної дячком Енської церкви. Втрачена грамота. Гоголя. Миргородський гібрид Петра Івановича Добчинського та Петра Івановича Бобчинського, або знайомство з паном Гоб Гобчинським, ветеринаром і засуміцництвом ще і Гоголе, і відьмознавцем. Замість інструкції, чи як по-нашому, по-простому – в стубодупції. Пардон, мене безцеремонно затримано біля бювета, коли черговою порцією миргородської лікувально-столова, хлоридна, натріва, мінеральна вода збрався підрихтувати свій організм. А ви, шановний майстре, пера, здається, теж про Гоголя пишете. Чому теж? І взагалі, я тут на відпочинку, і водночас на лікуванні. Знаю, знаю. Проблеми шлунка, виразка і таке інше. Але я не маю честі бути з вами знайомим. Петро Іванович Гоб-Гобчинський. До ваших послуг. І щоб видатись соліднішим і вищим, новий знайомий навіть навшпиньки звівся. До ваших послуг. Та який вам до цього клопіт, пане Гоб-Гобчинський? А такий. А втім... Дозвольте спершу одну байчку. Везли інкубаторських курчат. Дорогою машина. гуцикнула на вибоїні. Одне курча і випало з клітки. Звелося, обтрусилося і роздивилося. А машина вже ген ген а навколо пустельне поле. Занепокоїлась курча. Що ж йому тепер робити? Аж тут, де не візьмись, лоша біжить. Воно і дало курчаті пораду. Шукай своїх! Запитливо дивиться на мене поверх старомодних рогових окулярів, одна із дужок яких зміцнена синьою клейкою стрічкою. То як, пардон, моя баєчка? <кхем> Взагалі мудра. А що далі? От я і виконую пораду Лодшати. За будь-якої нагоди шукаю своїх. І, здається, одного ж знайшов. Ви, пардон, пишете про Гоголя, а я про Миколу Васильовича папір дряпаю. От ми вже і свої. А що ви даруєте-пишете? Доскіпуюсь у свого. Дисертацію. На здобуття ученого ступеня доктора наук. Яких даруєте наук? Цього я за браком часом. Ще не з'ясував ветеринарних чи літературознавчих, а втім, яка різниця? Справді, близькі предмети, але я неодмінно з'ясую протягом найближчих років. <кхем> Вельми цікаво. От бачите, вам цікаво зі мною, а мені з вами. А коли ми ближче познайомимось, я вам хіба ж так знадоблюся в процесі вашої роботи над предибенціями та химеріями Проголя. Застерігаю, співавтори мені ні до чого, але можу бути вашим радником-порадником, за лише згадку мого імені на сторінках вашої повісті, тож зазначте, хоч де-небудь у приміточках. Так і так, мовляв, у славному миргоді живе і трудиться, переславний, хоч і надто скромний, це мій один із найбільших недоліків – Петро Іванович Гоп Гопчинський. Так я зовсім негадано для себе зазнайомився з Петром Івановичем Гоп Гопчинським.